Și iar a venit primăvara, și iar ne mintim că e frumos, și iar frunzele urcă scara, și verde pământul pe jos. Și iar calendarul florește și câinii ne aud pe la stână. Dar vai, tot acum pe muțește, mor grabni atâția pătrâni. Dar bine ai venit, amăcire, mai stai. Mai durează un pic această de iubire, oricum e mai mult ca nimic. Fi nopțile scurte de vară și păsări se întorc de la sud, dar dacă e ultima oară, iluzia verde i plântul.